Terea dragostei de Ion Băișu. De ce într-o târzie mea? De ce I-am dat voie să meargă la un film despre orfane, într-o ea însă și despre de mare. De când a plecat, au trecut patru ore și un sfert. Dureze patru ore și un sfert? Hmm. S-ar putea să fie posibil. Pe vremea când eram eu tânăr, adică între prima și a doua conflagrație mondială, filmele durau obligatoriu mai puțin de o oră. Fie că erau drame, fie că erau comedii. Pe atunci toate filmele erau scurte. Fie că erau cu Stan și Branca, cu Greta Garbo, nu durau mai mult de o oră. Astăzi nu mai există practic niciun fel de îngrădire pentru regizori cel puțin în ceea ce privește durata filmelor. În America s-a și stabilit un record în acest sens. În sensul că un regizor a făcut un film de 8 ore și jumătate. Nici publicul nu s-a lăsat mai prejos. Un spectator a vizionat într-o săptămână 72 de filme fără să adormă la niciunul. Bineînțeles, a rece la el. De ce întârzi e fica mea? E pentru prima oară când o las în oraș singură, singură și lipsită de experiență. De obicei mă duc eu cu ea să-i explic conținutul filmelor, dar astăzi mi-a zis Tată, lasă-mă să ies singur în viață. De ce? Probabil simțea nevoia de independență. La un moment dat copiii simt nevoia să ia singur viața în piept. Eu însum la cinci ani și jumătate am plecat de acasă pentru a-mi câștiga singur pâinea. La zece ani eram deja brutar. Ah, nimic nu i mai cumplit pentru un tată decât să-și aștepte o pică îndrăzneață. Gânduri din cele mai crunte îi pot fulgera din toate direcțiile. Dacă a călcat o mașină, dacă a asasinat un asasin, dacă a demenit un escroc sentimental, dacă a... A... Există o sumedenie de ipoteze. Care de care mai tragice? Tată, iartă m am întârziat! Dar ce s-a întâmplat, draga mea? Tată, am fost la cinema și acolo, în timpul filmului, s-a așezat lângă mine o persoană, adică un tânăr, un băiat. Și? M-am îndrăgostit de el. Dumnezeule, presimțirile nu m-au înșelat. Și cum te-ai îndrăgostit? Pentru Neric? Nu, pentru Neric l-am cunoscut. Apoi, după film, ne-am plimbat prin parc. Iar în timpul plimbării m-am îndrăgostit. Atât de brusc? Da, atât de brusc, că nici eu nu mi-am dat seama. Adică, la un moment dat, în timp ce îl priveam și mă uitam la el, am simțit că mi se îngreunează întreaga ființă de atâta fericire cătrea mine. Eram atât de îndrăgostită și de fericită, încât abia mai puteam târâ picioarele. Doamne, ce sentiment cumplit este dragostea! Înșoptea o voce interioară. Pe urmă, tată, să nu te sperii. Ne căsătorim. Vă căsătoriți? Da, bineînțeles. Dumnezeule, da, da, da, cum a fost posibil? Tată, nu pot să-ți spun mai mult. Tu știi foarte bine că sentimentul e inefabil și că nici poeții nu au curajul să-l descrie în amănunt Da, da, te înțeleg. Dar cine e tipul? Cum arată? Pot să-l văz eu? Bineînțeles, e aici la ușă, a venit cu mine. Tată, el e. El e? Da, e. e cum ti se pare, nu? Așa că e unotim. Da, s-ar putea. S-ar putea să fie unotim. Dar câți are? câți ani are, nu știu, nu l-am întrebat. câți ne ani are? Nu știu. Ha, ha, ha, ha, nu știe! Nu știe câți ani are. Extraordinar! Tată, dar ce contează vârsta? La ce te formalizezi? Da. Ai dreptate, vârsta nu contează, dar sunt atâtea altele care contează. Contează dacă are meserie, dacă are un serviciu tu nu-ți singură pâinea, va trebui să te întrețină el. Iartă-mă că te aduc cu picioarele de pământ și întreabă dacă îți poate asigura pâinea zilnică. întreabă -l. Întrebarea e penibilă, tata. Eu nici măcar nu mănânc pâine. Nu-i nu vorba de pâine ca pâine concretă, ci de pâine existențială. Tata te întreabă dacă pot să-mi asigur pâinea existențială. Ce e aceea pâine? Dacă nu știe ce e aceea pâine, e limpede că nu știe nici cum se câștiga. Dar ce importanță are asta din moment ce ne iubim? De ce cobori acest sentiment sublim până la pâine? Crezi că Romeo și Julieta în clipele lor sublime se gândeau la pâine? Fără exemple din literatură. Dacă vrei să lucrăm cu exemple, ia-le din viață. Ca să nu-ți mai spun că părinții lui Romeo și ai Julieti erau putre de bogați. Dar tu. Tu nu ai o situație, el nu are o situație, tu nu ți-ai terminat școala, el s a terminat-o, ai terminat, tinere, școala! Ce este aceea școală? Școala este acel loc unde copiii și tinerii mers să învețe tot felul de lucruri folositoare pentru viață. E atentă! Nu știe niște aceea școală. Te-ai pricopsit cu cel mai mare derbedeu din lume. Nu sunt de acord cu această căsătorie. Nu sunt de acord nici chiar dacă mă tai în bucăți. De de înțeles că doresc să pleci imediat din casa mea. Imediat! Tată, de atâtea ori mi-ai vorbit cu ură și indignare despre cei care în decursul vremurilor au persecutat sentimentele nobile, cum ar fi de pildă sentimentul de dragoste, încât acum nu te mai recunosc. De ce ne persecuți? Ne iubim și vrem să ne căsătorim. Să vă căsătoriți! Da, da, da, da, da, cum vei venit această crâncenă idee? Simplu. Mi-am dat seama de la prima vedere că m-am îndrăgostit de el lulea. Cum adică lulea? Da, nu știu, există o astfel de expresie. Vine probabil de la faptul că atunci când te a aprins de dragoste începi să scoți fum ca o lulea. Și tu scoteai fum? Nu, tată, nu scoteam nimic. Două încolo de expresie. Ascultă-mă mai departe. Ascult. Art și scot fum de curiozitate. Deci, când mi-am dat seama că m-am îndrăgostit de el ca o îndrăgostită, l-am întrebat dacă n-ar fi de acord să ne căsătorim. Tu i-ai făcut propunerea! Eu! Da, da, da, da, e scandalos! O fată să ceară un băiat în căsătorie, e nem mai e, e, e, e, e, e, e, sfârșitul Hai, tata, nu te mai formaliza! Ce importanță are cine pe cine cere! Doar nu suntem în nebul mediu. Nu suntem în Ii, abia acum observ că tânărul e îmbrăcat în pantalon scurs! Extraordinar! Să vii în casa viitoare soții, să cere sentimentul părinților în pantalon scurți. Individul e nebun. Tată, dar ce contează cum e îmbrăcat? O colegă de mea de la școala de cultură generală a fost cerută în căsătorie de unul în Și ce folos? S-au despărțit după două zile din pricina unor defecțiuni de caracter. Dăm voie să continui. Poftim. Din clipa asta mă aștept la orice. Deci l-am întrebat dacă n-ar fi de acord să ne căsătorim. Iar el a dat din cap așa. Dă din cap. Așa a făcut. Adică a fost de acord. Bravo. Atunci ce faci? Ne dai consimțământul sau nu ne dai? E, și dacă nu vi-l dau, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic, pentru că noi tot ne căsătorim. Din moment ce ne iubim, nimic nu ne mai poate sta în cale. Nici chiar tu. Nici chiar eu. Nici chiar tu. De-abia cum îmi dau seama că o femeie îndrăgostită devine o fiară, capabilă de orice. Tată, îmi cu ideea că acest om va fi soțul meu. Om. Dar acest tână nu mi se pare deloc a fi un om. Scuză-mă că ce-o spun, draga mea. În ce sens? În sensul că nu arată și nu se comportă ca un om. Nu știe ce vârstă are, nu știe ceea ce e pâine, o școală. L-ai întrebat dacă are părinți? Să nu fie și el orfan. Tată, dacă când era să-l întreb atâtea lucruri, abia l-am cunoscut. O să le întreb mai târziu. În afară de asta, nici nu mi se pare prea normal. Uite, partea stângă e mai sus decât partea dreaptă, iar partea dreaptă e mai jos decât partea stângă. Așa stă el. E o chestiune de obișnuință, nu e un defect. Iar mie mi-e drag chiar și cu acest defect. Câte femei superbe nu au iubit pătimașe bărbați fără o mână, un picior, o ureche, un nas, o gură. Crezi că Napoleon era mai frumos decât el? Nu era. Iar Iosefina a murit de dorul lui. Mm, nu știu, nu știu ce să mai cred, draga mea. Mi-e foarte greu să-ți dau asentimentul. Aș prefera să stau și de vorbă cu el un anumit timp între patru ochi, deși nu știu ce se poate vorbi cu un astfel de individ picat din cer. Cum te cheamă? De unde ești? Din ce localitate? Din ce țară? De pe ce continent? Da, de ce strige așa la el? Cum să nu strigi, draga mea, că nici nu știe măcar de unde e. L-ai întrebat de unde e? Nu! De ce? Pentru că știu de unde. Nu e de aici. Dar de unde? De, de departe, de sus. De unde de sus? Din ce? Exact. A venit de pe altă lume. De pe altă planetă. Dumnezeule, e un uh, extraterestru? Da. Ah! Nu-i s-a picioarele, nu o, o fică de-a dreptul animalică, scoate-l repede din casă, fac infart, ție nu-ți e frică? Nu, e așa de blând că n-ai de ce să te sperii. Eu l-am și mângâiat. L ai mângâiat? Da, i-am mângâiat o mână întreagă și am simțit cum vibrează de emoție. Înseamnă că au o calitate comună cu noi, adică sunt umani, adică buni și duioși. Uite ce oi superbe are și cum strălucesc ca niște licurici, au o lumină curată și diafană, o lumină pură și saturată de liniștea eterna spațiilor infinite. Tată, în aceste clipe simt o nevoie nebună să-i sărut lumina ochilor. Nu Stăpânește stăpânește-te, nu stăpânește-te, draga mea. Plus că e grozav de inteligent. În 5 minute l-am învățat 100 de cuvinte și peste 20 de obiceiuri pământene. Ca să nu mai spun că are și umor. Umor? Da, când a văzut cum se sărutau doi inși pe ecran și alți doi în fața noastră, adică doi spectatori, mi-a spus melancolic, chiar atât de rapidă este influența pe care o au asupra voastră arta și cultura? Nu văd unde e umorul. cu toate că dacă a făcut o asemenea de remarcă, înseamnă că e. E cât de cât inteligent. Da, nu le-ai întrebat de pe ce planetă vine? De pe o planetă care nu are încă un nume. Are numai un număr. Aha. Nici el nu are nume. Are tot un număr. 35.423. 35.423. tu așa o să-l strici? Ei, o să-mi fie greu la început, dar o să mă obișnuiesc. Când o să-l măngâi, am să-i spun mai ultimele două cifre. Ia loc. Ia loc, tinere. Poate eu fi foame. Dar ce-am putea să-i oferim de mâncare? La ei poate mănâncă altceva, au altfel de alimente. Mi-a spus că mâncarea lor preferată este mercurul. Atunci, sparge de Mai târziu, încă nu e ora, mesi. Acum să mai stăm de vorbă. Da, să mai stăm de vorbă. Cum e pe la voi? Normal. Exact ca la noi. Oamenii, vreau să spun ființele de la voi, ce ocupații principale au, adică în timpul serviciului și în timpul liber, ce fac? Depinde... Exact ca la noi. Din punct de vedere fizic, observ că arătați aproximativ ca și noi. Dar sunteți tot mamiferi? Adică copiii cine-i naște? Femeia sau bărbatul? Depinde cine are timp. Oh, oh, oh, înseamnă că sunteți mult mai emancepați decât noi. La noi numai femeile sunt obligate să nască. Ele au mai mult timp liber, mai mult... Uh... Probabil că și în materie de distracție sunteți mai evoluați. Am citit undeva că pe o anumită planetă, ființele respective au pastile pentru toate cele șapte arte. Dacă vor să vadă un film, iau o pastilă, închid ochii și văd filmul ei înșiși. Dacă vor să vadă o piesă de teatru sau să citească o carte, iau o pastilă. La fel și cu muzica, artele plastice. Și la voi e tot cu pastile? La noi e cu praful. Același lucru. Dar care sunt relațiile dintre părinți și copii? Ascultă copiii de părinților, au ei respect față de cei care i-au născut și crescut. Te întreb acest lucru deoarece tot în cartea de care am pomenit scrie că pe respectiva planetă copiii se nasc mai inteligenți, mai înțelepți decât părinților și că pe măsură ce îmbătrânesc, părinții primesc educație din partea copiilor. De pildă, când vor să se căsătorească copiii la voi, cer consimțământul părinților? Nu. No. Invers. Invers? Adică părinții cer consimțământul copiilor? Foarte interesant Totuși, aș vrea să te întreb ceva Ce se întâmplă în cazul în care părinții se decis să se căsătorească înainte de a se naște copiii? Nimic Adică nu se întâmplă nimic? Perfect Totuși, care trăiesc mai mult? Părinții sau copiii? La fel Perfect Dar dacă, după câte am înțeles, nu aveți școli, de unde căpătați învățătura necesară pentru viață? Ne naștem cu ea Perfect Excelent Asta ar trebui să facem și noi. Tatăi, exagerez cu întrebările. O să creadă că ei e pur și simplu un interrogator. Bine, dar dorești și eu să-l cunosc cât de cât înainte de a te căsătorii cu acest tânăr de pe altă planetă. Ce știm noi despre ei? Nu știm nimic. Va rămâne el aici sau vei pleca tu cu el? Cred că o să stăm acolo și o să facem vacanțele aici. Adică o să avem cetățenie dublă. Totuși, după părerea mea, Va fi foarte greu să conviețuiți. Tu pe adică cu o anumită constituție biologică, și eu având cu totul alta. Tu ai băut lapte, ai băut mercur, ce fel de copii vezi naște? Niște copii mai speciali. Întrebarea este cât vor fi de speciali. Adică nu vor fi anormali? Anormal din punctul cui de vedere. Din... Din punctul nostru, bineînțeles. Îmi ce va spune lumea, ce bârfe se vor scurni prin tot cartierul, că te-ai căsătorit cu primul venit de pe altă lume. Ce explicații voi da eu vecinilor? O explicație foarte simplă și normală. Că m-am căsătorit cu el pentru că. Îl iubesc. Dar de ce nu iubești unul de aici, de la noi? De ce te-ai îndrăgostit de el? Tu știi foarte bine că încă din copilărie purtam în mine un sentiment cosmic, o vocație de universalitate. La doi ani m-am urcat pe acoperiș, la patru ani citeam în stele, iar la zece ani am luat lecție de levitație. Simțeam permanent nevoia să zbor. Am fost parașutistă și planoristă, deci am destule antecedente. În afară de asta, trebuia ca o dată și odată cineva de aici, de la noi, să se căsătorească cu cineva de acolo, de la ei." Tată, voi fi pioniera căsătorilor interplanetare, am îmfrățirii cosmice, voi naște o nouă specie umană, voi intra în manuale și dicționare. De ce să pierd ocazia? Mai ales că totul are la bază un sentiment sincer și spontan. Draga mea, chiar dacă aș fi de acord, mă gândesc la complicațiile care se vor naște când veți face formalitățile, din cauza că el nu are un nume. Una la ale va fi foarte greu să pliceabă că te căsătorești cu o ființă care în loc de nume are un număr. Nu i-am putea pune un nume? Cred că s-ar simți jignit. Pentru a deveni soția ta, trebuie să faci o cerere. Să știi că nu e o voință din partea mea, ci o formalitate strict necesară. Ce este aceea o cerere? E, o cerere ceva foarte simplu. Se ia o bucată de hârtie și se scrie pe ea ceva pe care îl cer de la cineva în mod oficial. Dar nu se poate lua direct fără să ceri? Nu. De ce? Nu nici cel cam complicat, dar am să-ți explic. Oamenii, adică noi, au uneori un obicei rău. Ce e acela rău? Rău este ceea ce nu este bine și invers. Deci noi avem uneori un obicei rău. Luăm mai mult decât ne trebuie sau ceea ce nu ni se cuvine. Și atunci trebuie să fie cineva care să aprobe ce trebuie să se ia și cât să se ia. Adică trebuie o aprobare. Ce e aceea o aprobare? Adică o viză, un consimțământ de la altcineva. Ce înseamnă altcineva? Adică o altă persoană. Ai înțeles? Nu. Ce n-ai înțeles? De ce trebuie să dea aprobare altă persoană și de ce nu ți-o dai singur? Păi, cum să-ți explic? Dacă-ți dai aprobarea singur, n-are rost să mai faci cerere. Păi, nu o mai fac. Păi, trebuie să o faci, că dacă nu o faci, nu e aprobarea. Probabil că la ei lucrurile astea s-au simplificat de mult. Adică s-au sintetizat și au intrat în categoria necesităților care au devenit pastire sau prapuri. Vrei o aprobare? E o pastilă sau o cașetă. Explică-i, noi n-am ajuns încă la acest stadiu. Dragul meu, fenomenul acesta cu cererea, oferta, repartiția produselor și aprobările e ceva specific nou, atât de specific încât nici nu merită explicat. Și copilul mic când se naște, ca să-i se dea de mâncare, trebuie să plângă. Și dacă e mut? Dacă e mut, îl privește. Hai că cere e simplă. Sunt cu tare venit pe planeta tare doresc să mă căsătoresc cu cutare. Pe urmă vă faceți vizitele medicale, analiza plămânilor, analiza sângelui... Ce e acela sânge? Sânge? Ce, voi nu aveți sânge? Nu. No. Atunci e complicat. Fără analiza Wasserman, nu se poate face căsătoria. Nici dacă cerem o aprobare specială? Mm, S-ar putea, deși asta e o analiză de bază. Atunci dau eu sânge de două ori. Poate așa. În sfârșit, după analize, mergeți la ofițerul stării civile și semnați contractul de căsătorie. Contract? Da, da, contract. Poate la voi căsătoria înseamnă o singură clipire din ochi, o simplă strângere de mână. La noi e treabă de o viață. Semnez pe hârtie și răspunzi. Crezi că Nu știu, dar văd că a rămas pe gânduri. Foarte bine. Deci veți merge la ofițerul stării civile, veți declara solemn că vă uniți pe viață. Ce e aceea viață? Viața este ceea ce trăiești, adică de când te naști și până mori. Sau voi nu muriți? Nu. Dacă nu mori, atunci te unești cu ea până la infinit, pentru totdeauna. Tată, dar eu sunt muritoare. Nu-i nimic. Lasă să afle asta după căsătorie. Pe urmă veți face, bineînțeles, nunta. Ha, nu știi ce e o nunta. Nunta este o petrecere de bucurie, un obicei foarte străvechi al oamenilor, un banchet cam lung și cam gălăgios, oarecum formal și stupid, dar strict necesar pentru a face evenimentul cât mai memorabil. Tu o să te îmbraci în negru, ea în alb. Va fi dans, muzică și chef o zi și o noapte. Ce vreau să mai spun? Căsătoria presupune un devotament reciproc și desăvârșit care să meargă până la sacrificiu. La noi a intrat în legendă gestul unei femei care s-a lăsat zidită de vie pentru a apăra reputația soțului ei. Un gest asemănător, săvârșit de către un bărbat, nu este încă cunoscut, dar teoretic e, e posibil. Deci întrebarea e aceasta. Te vei lăsa la nevoie zid de viu pentru ea? Tată, nu încerca să bași groaza în el cu exemple din evul mediu. Poate că nu va fi cazul. Sigur, sigur că nu va fi cazul. Dar trebuie să știe și el, teoretic, ce l-așteaptă. Nu vezi că e complet neinstruit? Lasă-mă să-l instruiesc. Tinere, îți atrag de asemenea atenția asupra datoriilor pe care le avea ca tata, Că veți face, desigur, copii. Ce fel de copii veți face, mă întreb. Tată-ți-am mai spus, vom avea niște copii oarecum speciali. E special, special, dar să nu fie niște hibrizi, să arate frumoși și să fie deștepți. Bineînțeles. Ca tată vei avea obligații esențiale în creșterea și educația copiilor. Mai întâi în creșterea lor. Căci atâta timp cât vor fi mici și foarte mici, va trebui să le aporgi o îngrijire specială. Să le dai hrană cu biberonul, să-i plimbi cu căruciorul, să le faci baie. Dar eu, ca mamă, eu mă refer la perioada când vei fi la Uza. Când le faci baie și zic le faci, pentru că s-ar putea să fie gemeni, ci copilul cu palma stângă așezată pe fund și în ceafa cu antebrațul ca să nu cadă în apă. Pe urmă îi faci masaj cu ulei cald și dai cu praf de talc între piciorușe al Și dacă plânge, nu lege, nu-i cânți, nu-i dai nicio atenție, îl lasă să plângă. Dacă plângi când ești mic, nu mai plângi când ești mare. Și invers. Pe urmă, când se ridică în picioare, Încep să te ocupi de formarea lui intelectuală, vorbești cu el cât mai mult și cât mai explicit, dar fără să-l cuvintele, fără păpicuță, pâinicuță, lăptic și alte tâmpenii de genul acesta. Nu e bine, copilul trebuie să învețe să vorbească normal de la cea mai fragedă de vârstă. De ce pâinicuță și nu pâine pur și simplu? De ce să ne bate în joc de limbă și de gramatică? Toate acestea trebuie să fie foarte clare, pentru că fiind longevital vei deveni bunic, străbunic, stră, străbunic și așa mai departe. În plus, ca tată, vei supraveghea lecțiile copiilor, vei merge la ședințele cu părinții și vei duce la lecțiile de patinaș, la lecțiile de not, lecțiile de tenis, de propice, de bună cuvință și la celelalte lecții care le vor fi necesare. Ți-aș recomanda de asemenea să fii sever cu ei, chiar astru dacă e cazul, la nevoie folosești chiar bătaia, căci pe copil dacă nu-l bați tu. Cât e mic, îl va bate viața când o să fie mare Sau, și mai rău, îți va da singur cu pumni în cap În același timp Mă scuzați, dar eu trebuie să plec Unde Un? să pleci? Mă așteaptă familia Care familie? Familia mea, mama, tata și cei 15.000 de frați și surori Trebuie să plec către o altă planetă Dar ce căutați acolo? Suntem în weekend Aici am făcut doar un popas Sunteți în weekend? Da Vezi, dragă, sunt în weekend Dar de ce nu faceți voi weekend pe planeta voastră? De ce veniți la alții? Tata, dar așa e obiceiul Ca în unchet să pleci în altă parte Adică la iarbă verde? Dar ce, la voi nu e iarbă verde? Nu, la noi e numai iarbă albastră Atunci e clar Un weekend, dacă nu-l-și faci la iarbă verde Nu mai are niciun hasi deci plecați, zici. Și când vă îndoargeți? Peste 100 de ani. 100 de ani? Atât durează drumul dus și întors. De fapt, ce înseamnă pentru un nemuritor 100 de ani? Un fleac. Probabil că planeta aceea e în altă galaxie. Dar cu căsătoria cum rămâne? Ne căsătorim la întoarcere. Nici o problemă. Dragul meu, trebuie neapărat să pleci. Desigur. Familia mă așteaptă. Deja mă cheamă, sunt alarmați. Eu sunt pilotul principal al astronavei. Dragul meu, pe mine nu mă interesează ce ești acolo și ce nu este. Anunței că nu poți să mai pleci, că ai contractat o căsătorie aici și că ai obligație. Sper că ești om de onoare. Sau nu știi ceea ce e aceea onoare. Nu știu. Atunci te învăț eu. Dar mă întorc peste 100 de ani. Eu nu voi întârzia nicio secundă. Iată, dacă pleacă, înseamnă că n are încotro. Dragul meu, dacă trebuie să pleci, du-te. Eu am să te aștept. 100 de ani? Da, 100 de ani. Voi invinge toate granițele biologice și îl voi aștepta. Tată, vreau să le dau un exemplu care să emoționeze și să-i umilească. Să știi și ei că au trecut pe o planetă unde sentimentul dragostei produce în oameni energii supranaturale. Că fidelitatea unei femei îndrăgostite nu cunoaște limite. Și că demnitatea ei a intrat în legendă. La revedere, dragul meu. Te aștept peste 100 de ani. Drum bun, ai grijă de tine. Iată, draga mea, ce înseamnă dragoste la prima vedere. Totul s-a sfârșit extrem de Nu s-a sfârșit nimic. Îl voi aștepta și mă voi primi. Sper că nu vei fi obligat să-l nu, tu poți te să te duci. Adevărul e că s-a făcut eu și că te Apropo, cum se numea filmul pe care l-ai văzut? Puterea Dragostei. E clar, titlul acesta ți-a fost fatal. Într-adevăr, s-ar putea ca filmul să fie avut asupra mea mm -hmm. o influență însemnată. Iar în filmul meu... Altădată n-am să te mai las singură la cineva. Merg cu tine și-ți explic ce trebuie și ce nu trebuie înțeles. Acum iată, ai devenit o martiră. O martiră a așteptării, a fidelității, a dragostei. Asta-ți trebuie ție, să ingi în legenda firara dracului de artă. Tată, dute te să te curgi. Mă duc. Mă duc să mă curg. Să te întorci sănătos, dragul meu! Ați ascultat? Puterea dragostei de Ion Băieșu Au interpretat Tatăl Ion Dozescu Ea nișoara Ilieșu El Mihai Cerna Regia artistică profesor Mihai Bușe Regia tehnică de studio Gheorghe Amza Adaptarea radiofonică Alexandru Balog